A tothom. Són dos quarts d'avui de del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. L'agenda sempre ha estat la marginada de l'escriptori. Les llibretes sempre l'han vist com l'estressada del grup, la que sempre té coses a fer i que amb un llavall no té temps per estar un dia a casa tranquil·la sense fer res. I ara tothom contempla l'agenda, que veu com les seves dates van xocant-se l'una amb l'altra i que les coses que tenien notades comencen a canviar. Però els bolígrafs, consellers i companys de Penúries li explicaran que un cop ennotades les coses no es canvien i això a l'agenda l'omplirà d'esperança i el cel enterbolit de núvols finalment s'esveirà per deixar passar els tímids rajos de sol que il·luminaran de nou el seu camí. Avui és dimecres 4 de febrer del 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Escriu-nos, radiometropol, Aquesta setmana està sent més tranquil·la si la comparem amb les vendades dels últims dies, un tema que més endavant tractarem. Tot i això, tot just arrenquem un mes de febrer amb una notícia dura, i és l'augment del nombre d'aturats que es va xifrar en un miler de nous cada dia durant el mes passat. Aquesta és una xifra que pot esperar perquè no és que un sol sector vagi malament, és que tot està començant a caure en un efecte dominó, i és que qui més i menys té la percepció que algú no està fent la seva feina o que si bé l'està fent, no ho està fent de tot bé. Sigui com sigui, un cop més, qui pateix els efectes de la indesitjada crisi és el ciutadà, que cada cop es veu més estrangulat entre impostos i hipoteques i, sobretot, perquè moltes de les ajudes públiques a les quals opten encara no han arribat, un símptoma més que l'Estat no té la caixa massa fina. Això ens va parlar d'un tema que ens toca de ben a prop. A Palau Solità i Plegamans, on govern, oposició i veïns es troben immersos en una mena de disputa arran d'un conflicte que es va generar l'any 2000 arran de la reparcel·lació d'uns terrenys que es van taxar de manera errònia. D'aquesta manera, el propietari d'aquests terrenys se li van pagar 800.000 euros menys del que li pertocava i arran d'això, el govern de llavors li va intentar transmetre tranquil·litat i indicar-li que en la revisió del POU se li donarien uns terrenys com a compensació. La reforma no es va fer i l'home sense terrenys ni diners va portar el cas al jutge que l'any 2005 va obligar els veïns, que ara viuen en aquests terrenys, a pagar aquest deute i encara ho han d'executar. Per Josep Maria Serrabinyals, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans, la culpa és de l'anterior govern i la sentència s'ha de catar. Va fer una valoració, no a la baixa, sinó que ja va fer una, una valoració equivocada. Això entenem que és una imprudència, que al final s'ha acabat pagant cara. Per tant, la responsabilitat inicial era d'aquest Ajuntament que va fer aquesta valoració mal feta. Quan el 2005 cau la sentència, aquest govern ha d'afrontar la realitat. Això ha sigut una acte important, no voler afrontar la realitat en el seu moment i això que al final ha acabat explotant i ha acabat enrarint l'ambient dels mateixos veïns. No veuen així els veïns com Núria Peric. Creiem que és injust que tinguem que assumir fins i tot arribant a parlar de dir, bueno, doncs, si no es pot assumir políticament el 100%, parlem-ne, estem disposats a parlar, si hi ha hagut alguna qüestió no té per què pagar-ho el veí. El que s'ha de buscar són solucions que passen per arribar a acords que creiem que han de ser solucions polítiques en el sentit de que sabem que és una situació estranya i que és una situació estranya. Sigui com sigui, l'Ajuntament ja ha avançat més d'un milió d'euros del deute, donat que això se li ha de sumar els 300.000 d'interessos pel retard del pagament. Tot plegat un error que un cop més hauran de pagar els ciutadans i que, com no, l'han ocasionat els diners. I com us dèiem, avui un dels temes que analitzarem en profunditat és els efectes de la forta ventada que va haver-hi fa dues setmanes, el dia 24 de març, i que va castigar tota la comarca sense excepció i per tant Montcada també s'ha vist afectada. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola Albert, què tal? Bé, però sembla ser que els alcaldes no ho estan tan els de la nostra comarca, perquè precisament aquest dilluns es van reunir en un Consell Extraordinari per parlar de les conseqüències que ha tingut el Forbent a casa nostra. Doncs sí, com tu deies, es van reunir al Consell d'Alcaldes de la nostra comarca i van acordar sol·licitar a la Generalitat que obri línies de crèdit especials per ajudar els municipis a reparar els efectes del temporal. Alhora, el que demanen és que la Generalitat doncs, decreti les zones afectades, com ha estat d'emmerger i d'excepcionalitat per tal de poder rebre ajudes per doncs, donar resposta a totes aquestes destrosses que va causar el temporal, recordem, del passat 24 de gener. En total s'ha quantificat exactament quines són les afectacions a tota la comarca? Doncs sí, a tota la comarca s'han xifrat amb més de 6 milions d'euros i pel que fa a Montcada, doncs, l'Ajuntament xifra gairebé un milió d'euros al cost de les destrosses. Alhora també destaquem que a Montcada doncs, es calcula que un total de 38 arbres van caure en zona urbana, i uns 380 en sòl no urbà, és a dir, en les zones doncs, que hi ha al voltant eh, de la perifèria de Montcada, com són la zona de Gallecs, el turó, turó de Montcada a font de mitja costa i la zona de la Vallensana, per exemple, o la Sarla de la Marina. Així doncs, eh, tota una sèrie de destrosses que, a més a més, també entre els danys destaquem que hi ha força mobiliari urbà que va resultar doncs, afectat per, banc, per aquests forts béns, com dèiem, com per exemple doncs, els bancs, les papereres i tots els elements de, de la zona urbana de la nostra ciutat. Davant d'això, quina és la posició del Consell de l'Alcaldes? Com dèiem, el Consell d'Alcaldes ha decidit que no demanarà que es decretin doncs, les zones afectades com a zones catastròfiques, sinó que el que farà és demanar doncs, situació d'excepcionalitat a la comarca. D'aquesta manera, segons ha explicat el president del Consell Comarcal, Antoni Rabolleda, doncs serà possible rebre ajuts per tal de parliar la situació. Per vehiculació d'ajuts i intervencions més immediates no era la figura més adequada. En tot cas, sí que ni ha d'altres com aquesta de reconeixement d'excepcionalitat, de situacions de risc, etc etcètera, etcètera, entenem que són més àgils i, per tant, més eficients per fer front a la situació que en aquests moments, que no descarten ajuts econòmics, per tant. Per altra banda, també va parlar l'alcalde de Sabadell i president de la Federació Catalana de Municipis, Manuel Bustos, sobre la necessitat de retirar aquests arbres que hi ha al bosc. Sí, va destacar la necessitat de retirar aquests arbres eh, perquè doncs, consideren que s'ha de fer ràpidament i amb celeritat per tal que quan arribi la campanya de prevenció d'incendis del proper estiu doncs, no hi hagi cap mena de problema. En aquest sentit també s'ha doncs, expressat el president de la Generalitat, José Montilla, aquesta setmana, ja que hem pogut saber que es posarà en marxa un dispositiu especial per tal de retirar tota aquesta massa forestal i que a més a més aquest dispositiu donarà feina a un miler de persones. Jo cal destacar-ho que per exemple un dels municipis més castigats ha estat Sant Cugat del Vallès perquè és bueno, més una mica la zona urbana i la zona més forestal tot forestalllat en, en barris o en districtes com pot ser Vallloreix i Mirasol i la Floresta. En aquesta zones sembla ser que hi ha tal quantitat d'arbres que no es pot ni fer no es pot fer l'ajuntament no es pot responsabilitzar tot això amb la qual cosa han demanat que les empreses que els interessi reculli aquesta fusta que ho facin voluntàriament i sembla ser que comencin a haver-hi els primers problemes per la recollida perquè a l'estar moll a la fusta sembla ser que perd el seu interès que ara ens doncs, utilitzar-ho per fer el que sigui, immobiliari no creiem, però sí per fer pasta de paper o el que es faci el que sigui necessari. Sí, perquè a més a més recordem que amb tota aquesta situació de crisi que ens envolta, doncs, la veritat és que la fusta no és gaire útil, com deies Albert, per fer mobiliari, i tot això doncs, fa que, a més a més, sigui complicat col·locar-la, perquè també hem de tenir en compte que amb les nevades que vam patir fa doncs, ben poc, al mes de, de gener també, fins a desembre, a principi de gener, doncs, tot això va fer caure molts altres arbres, i la veritat és que està doncs, resultant complicat col·locar tota aquesta fusta. Per últim, també volem destacar que el Consell del en aquesta reunió extraordinària que us dèiem, doncs també va decidir demanar la Generalitat doncs una millora de les comunicacions i una millor coordinació des de la Generalitat amb els ajuntaments en aquesta mena de situacions per tal de donar una resposta més eficaç. Mm -hmm. Cal destacar també que Manuel Bustos, l'alcalde de Sabadell, va destacar que ells tenen el fax com a un instrument gairebé de protocol, que és necessari tenir-ho per casos d'emergència, però, clar, ell va dir que molts ajuntaments és possible que o bé no el tinguin o bé no estiguin tot el dia mirant-lo, perquè és un objecte gairebé obsolet per a qual cosa en aquest sentit demanava la Generalitat que actualitzis una mica quin és el protocol? el col d'avís als ajuntaments en casos d'excepcionalitat de, com aquest. Un tema que ampliarem més endavant en l'espai de la metrologia amb en Xavier Segura. De moment, Norma, ens acomiadem fins la setmana que ve. Molt bé, doncs que vagi molt bé. Vinga, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu. I tot seguit, en Sergi Caller amb l'anàlisi de la ciutat. Oh, CatalunyaComunicació.cat patrocina aquest espai. I amb aquesta fantàstica música és moment de rebre el nostre especialista en cinema, en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Això que estem sentint de fons, què és? Això és una de les tres cançons nominades d'un uh -huh. Òscar d'aquest any que correspon a la pel·lícula uh, Slandock Millionaire. Ah, la del Quiere Ser Millonario en versió índia, no? En versió Wolliput, ah que, que exactament d'això va la cançó, eh? Uh -huh. Us agrada molt. Us farem una mica capicua, perquè falten tres setmanes pels Òscars sí. i farem les tres cançons que estan nominades. Va, I és capicua perquè comencem amb aquesta, que és d'Slandock Millionaire, uh -huh. després vindrà la setmana que ve el tema de Wolliput -E, sí. i l'altra, que també és d'Slandock Millionaire. Uh -huh. O sigui, hi ha tres cançons i dues són de la, de la mateixa pel·lícula, vull dir, són molt poc originals L'experiència ens diu que quan hi ha més d'una cançó d'una mateixa pel·lícula no guanya um, Ahí hey. lo dejo Bueno, vale Ahí lo dejo Però en fi <ríe> Val, Però bueno, hauríem de mirar les estadístiques No, no, ho dic jo, eh Hosti, però és, bueno, és igual, ja parlem la setmana que quan parlem de Wall-E tampoc m'agrada gaire Bueno, en fi, no, o no, sí, i... ja, ja la sentirem, perquè també l'hem pogut sentir Però ja la sentirem vale. Avui toca vale. parlar d'Esgolla Sí? perquè ja fa, ja fa molt temps que, que vaig deixant temes oberts i que et dic que faré el resum de l'any però no puc perquè no paren de sortir temes Exacte. però bueno, sí, doncs parlem dels Goia. que per cert, gran guanyadora camino, Camino, que jo sabia jo ho sabia a les 10 i 20 del vespre. I com ho sabies? Perquè, si, si algú no, no em creu, que vagi al ah. meu fotolog ah, fotolog.com barra sèrgic, jo baix calles, Però jo a les 10 i 20 vaig fer info i, vaig, i posava Gala de los Goya. I posava, a continuació, El Milagro de Petinto. Que dic, visca, podíem ja. ser disimulats dissimulats, no? Sí, exacte. També. Perquè és la Aquest... primera pel·lícula del director de Camino Javier Feser. Exacte. Que dic, podíem especial, es, va, posar especial Goya, cine, no? Però no, no, és que és molt... És molt... I vaig dir, home, li vaig fer una foto... Dic, no pot ser que sigui tot tan evident sí sí I sí, sí, sí pensar que ho deies perquè estava feta s'havia retransmès en fals directe amb el qual quan ja havia acabat la gala tothom ja sabia sí, sí, qui sí, havia guanyatgui no, o que estava fet en fals directe és notable perquè estava editada o si sigui, no era fals no. directe era editada era gana, editada, directament eh? i a part això que té veu o sigui és que s'ho no podríem haver mirat millor. S'ho podríem haver <laughs> podríem... amagat una mica, mínimament. Escolta, una curiositat. Sí. L'Albert Soler, que ha estat premiat per al seu documental sobre Soler i el... encara, encara està buscant l'Òscar. A qui volia anar? Al Goya? No, l'Òscar. Està buscant l'Òscar, amics. No. Està buscant el Goya, que l'ha perdut. Perquè es veu que li van mangar. Sí, sí. Però, ahir li deia, o la meva parella ho estàvem i dic, una o dues, això ho ha d'haver robat o un periodista mm. o algú convidat? o un trabajador. O, o alguien que realmente está nominado y no le van donar. Ja, trist, deia, no a dar. Pero es muy triste porque también decía, claro, ¿qué haces con esto? ¿No lo puedes enseñar a nadie? No, claro. No, pues mira tengo un goya. No. He un goya por... una cosa pequeña de amagar de El huevo de la jojolla. Sí, sí, huevo de la goya. gogoya. La gogoya. <laughs> En fi. Bueno, Camino, la gran guanyadora Camino va ser la gran guanyadora i estic molt content perquè aquesta gala bueno, va ser molt dolenta però va, eh, va premiar els dos, potser, les dues pel·lícules més atrevides d'aquest any una era Camino uh -huh. que va guanyar millor pel·lícula, millor guió, millor direcció millor actriu eh, actor secundari i actriu revelació uh -huh. i l'altra era el truco del manco que és aquell que surt al cantant aquell de l'excepción sí. que és com que, que la pel·lícula és com una falsa biografia va anar jugant ah que té veure que ell sigui el protagonista per parlar de la història no és una biografia eh? no és real com es uh -huh. va a temps por ahí que diu està bastant d'això real bueno, potser sí però potser no Val? i aquestes van portar millor cançó original que vale van portar millor actor revelació uh -huh. pel, pel noi aquest que dèiem pel Manco i es van portar millor direcció novell, o sigui la millor pel·lícula amateur uh -huh. que està molt bé i per això penso que, és, que està bé perquè s'han premiat dues pel·lícules bastant valentes que uh -huh. no solo de Guerra Civil vive el en Espanyol sí, sí. Eh? que ha ja, bé. Codi una cosa, i Penelope Cruz s'han portat l'estatueta. la ah, estatueta. Em va fer gràcia les notícies l'altre dia que deien, el, el, el, bueno, la passant més internacional a Penelope Cruz amb ja. aquesta i venint al torn amb l'altra, dic, bueno, sí. Què dius per les produccions espanyoles, de pa? Aquí nos fem molt perquè viene show, representació internacional amb Penelope Cruz i dius, sí, sí. Uh, A veure, estem perdent una mica la visió. Sí, sí, o... no, està tornant Clipo ja. Sí, sí, una mica, eh. Una mica. No, no, això, o sigui, sí que s'ha premiat potser les produccions que han vingut de fora aquí a gravar, és a dir, no. el chef, Steven Soderbergh una pel·lícula que es va rodar aquí en part i que als Estats Units, però, bueno, em sembla que es va estrenar ara fa molt poc, la primera part i quan bueno, sense pena ni glòria, dir, mm -hmm. no, no, no hi ha cap interès en estar en aquella pel·lícula i després, Vicky Cristina a Barcelona, que sí, però bueno, també s'ha premiat aquesta interpretació d'aquesta pel·lícula, d'aquesta producció sí, però clar, que de fet tampoc és internacional, perquè al final la pel·lícula aquesta és de media pro, em sembla Sí, exacte, catalana Totes dues, vull dir que, El senyor Roures, sí, sí El senyor Roures, que els Premis Joga són els Antigoya que fan cada any l'acadèmia. Mm. Bueno, l'acadèmia no sé quina. Sí. Bé, que són un grup de, de crítics d'aquí, de catalans. Eh? Sí. És el Premi Yoga i li van donar el Premi Honorífic del Cavallero Oscuro. Com quell'ombra que va... que està allà darrere de tot. Sí, sí és veritat, és que està darrere de tothom aquest home. Sí, sí, sí. Perquè es veu que en aquesta de, del Manco també estava ell, la producció també. és de Mediaprou. O sigui bueno, mira, que... Que... mentre es produeixo coses d'aquestes està bé. Sí, no, no, i tant, i tant. Però vinc a que és molt bona pròdica. Pues doncs bueno, doncs molt bé Sergi Calle. Bueno, deixem-ho aquí, no? Deixem aquí ja perquè ja portem més de 6 minutets, Clar, eh. I la setmana que ve, començarem amb aquesta banda sonora de Wally mm. i bueno, nirem repasant fins que ara arribi el 20 i pico de, 22 de febrer, que és l'entrega dels premis Goya i després ja no, el premis Óscar, ara, oh, sí. ai sí ara sí. això, sí sembla En fi, estem pájaros. Ha parlé don Sergi. Bueno, la setmana que ve. Que vaig veu. patrocina aquest espai. I si la setmana passada parlàvem d'aquest temporal de vent que ens ha afectat de ple a Catalunya, aquesta setmana toca parlar de nevades i també no parlant de Catalunya, tot i que abans d'ahir i ahir mateix podíem veure imatges de nevades a Sant Hilari Sacalm, per exemple, al voltant del Montseny, però sí que un estat més fort ha estat a Madrid, per dir, un municipi de ben a la vora, però de més lluny tenim París o Regne Unit. Xavi Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Perquè no cal oblidar-ho, Madrid ha estat afectat sota la neu aquests últims dies, però on s'han endut la palma ha estat a Londres, que, per exemple, acumulaven fins a 10 centímetres de neu a mig de la ciutat. Doncs sí, a Madrid, bueno, és l'anéssima nevada d'aquesta bueno, temporada d'hivern, i bé, com ja ho he anat veient als mitjans de comunicació, una nevada que la primera va ser d'improvís, ja ho hem explicat en el seu moment, però aquesta estava prevista, tot i que ha portat problemes, com no? I si bé la Unió Europea mirava Madrid amb recel després de l'actuació de l'Ajuntament de i del Govern enfront d'aquest temporal, ara s'han trobat Londres i París amb la mateixa situació i amb el mateix caos. O sigui que, en el fons, per molt al nord que estiguin, Mm, actuen igual, eh? S'havia posat molt en entredit que en altres, en altres poblacions, en altres capitals d'estat de la Unió Europea estaven molt més preparats per a situacions d'aquestes característiques, però el cas és que van haver de suspendre, ahir no volem dir dilluns, van haver de suspendre els vols als tres aeroports principals de Londres mm. i a París també es valia un pitot pitote bastant important perquè molts dels vols es van haver de retrasar, sobretot d'AirFriends, que és la companyia majoritària a aeroports com Charles de Gaulle, sí. Orly, i es van trobar també amb el caos circulatori, perquè no només va afectar els avions, recordem les pistes, sinó que les carreteres van crear quilometrades de 30 quilòmetres de cua de gent que no va poder arribar fins i tot arribar a l'hora de la seva feina. Sí, sí, la, les estacions de tren tancades, els autobusos de les plantes no deixaven sortir i bé, és una situació que eren vents de component eh, continental, venien del continent europeu, però que allà venien arrossecat des de Rússia. És a dir, va ser un embossament d'aire molt fred, que va arribar doncs, a tot aquest sector, sobretot al nord-oest de França i a totes les illes britàniques. Uh, jo, que va... Bueno, aquest cap de setmana he estat a Escòcia, Albert... Això tenava a dir, que tu vas anar a la notícia, però un dia abans del que tocava estar. Sí, sí, sí, exacte. No, no ho vaig jugar per res, per, per poquet. Uh -huh. El bueno, primer dia a Glasgow, amb pluja, que, que bé, anava, el típic temps britànic no va fent durant tot el dia, no, no calia ni parar, i quan gairebé, i als altres dos dies a Edimburg, doncs, això, un, un temps mínimament estable. Molt de fred, però, però estable en el sentit de mig o mig núvol durant tot el dia i bé, a, a les Sky News anaven anunciant contínuament que al dilluns s'esperava una nevada forta a, a, sobretot a, al sud del, de les illes i tot i mira, aquí l'hem tingut 10 centímetres al centre de la capital de, de, bueno, de Londres i vine a fora, és a dir, que una senyora nevada eh? mm -hmm. però escolta una pregunta com pot arribar a col·lapsar una capital com Londres que sempre abanderen la seva el seu caràcter diferent a la resta del continent, com pot immobilitzar tota una ciutat sencera com Londres un temporal d'aquestes característiques si, com tu estàs dient, per mitjans de comunicació com Sky News, ja s'estava alertant de que venia aquest temporal? Doncs, des d'una mala actuació del govern, que això no ho sabem nosaltres, no, evidentment no diran, però des d'això fins a una, un abraçament de la perturbació més forta del que s'esperava, ja que, bé, bueno, com ja ho veient, la nevada en el era molt intensa, i clar, per molt llevanes que hi hagi, Londres és molt gran i, i no de nevades amb aquesta nevada. Mm -hmm. O sigui que, que pot ser això, que, que estiguim o mal preparats, o en aquest sentit doncs que la borrasca s'ha activat més del que s'esperava. Mm -hmm. Però vaja, ja dic jo, des del divendres estaven anunciant nevades fortes pel dilluns. O si sigui, la previsió estava allà. Sabem mm -hmm. si... Et faig aquesta pregunta justament perquè estem parlant de Londres, però realment, si ens rematéssim una setmaneta abans, a Catalunya va passar una cosa similar. Des del govern, el president José Montilla va afirmar que el servei de meteorologia de Catalunya no havia alertat l'ús suficient a la població. Què n'opines a tu plegat? Aviam, qui uh, veia les notícies ja sabia el que venia, perquè ja anaven dient que es preveia la, el, el vent aquest fort, el temps també deien que vindria ben fort, tot això... Però, aviam, si no es va avisar, no es va, dir, no es va informar suficient, gent que no acostuma a veure la televisió ni res, potser sí, però els avisos estaven. Els avisos estaven des del, des del divendres mateix, abans del Vendaval. O sigui, preparat, o sigui, la població estava preparada en principi, però el problema és que molta gent no se'n va enterar per això, perquè no van veure-ho mitjans o simplement no se'n va fer gaire publicitat de tot plegat. Però, però aviam, hi havia molts avisos i eh, des de tots els mitjans de comunicació s'anava dient que venia una bandada forta. Uh -huh. des dels espais del temps i tot plegat però vaja, que, que s'ha de millorar aquesta gestió? Evidentment uh -huh. s'ha de millorar però no està malament l'actuació davant d'un de temporal que va ser molt excepcional l'actuació no va estar ni molt menys malament però sí que potser falta una mica de, de brilló a l'hora d'això de, de preparar la, a la població i conscienciar-la uh -huh. recordem que van obrir un, un, un, una, una alerta nova que no havien obert mai que era excepcionalitat de vent fort ni, ni el Meteocat que sempre fa visos de vent però eren un un, uns avisos a part que es feien per aquella situació excepcional mm -hmm. I, i estaven preparats el govern digués Ho tenien ja conscient que passaria tot això però vaja el, el cas és que aquí davant d'aquesta situació suposo que per l'excepcionalitat que comentes eh, ningú sabia ben bé com actuar a última hora però, fi, al final es va fer el que es va poder i, i encara gràcies que es va fer alguna cosa. Sí, sí. Tot i així, els propers dies no s'espera gairebé, en suposo, no? No, no, ben, no, no s'ha de protagonista ni molt menys. Tenim, bueno, encara seguim les tendències que venen les pertorbacions de l'Atlàntic, del nord-oest, però, vaja, eh, si ara hem vingut d'aquest fred, ff, temperatures de fins i tot a principi de setmana, eh, ara la neu... Bueno, parlem... Ahir vam tenir unes sorpreses per a la pluja i neu a partir dels 1.000-1.300 metres... En hem trobat una sorpresa a l'Alta Pordà, una nevada al, al migdia, a partir dels 500 metres i fins i tot 300 metres. Uh -huh. eh, que Déu-n'hi-do, senyora nevada, l'única va durar poc i es va considerar d'anecdòtica, però arriba a durar més i fins i tot hi havia una visca, que la P7 es podia veure seriosament afectada. Eh? Uh -huh. no, si sí, vam veure algunes imatges d'Alpertus, justament la frontera amb França, Exacte. i realment estava deien que fins i tot la neu havia començat a agafar una miqueta al paviment, però molt poquet. Sí, però ja diem, se'n va anar ràpidament la pertorbació i, i va sortir el sol. Uh -huh. Però vaja, demà el dijous ja el, el que esperem és mh, una nova aproximació d'una baixa de l'Atlàntic i vaja, notarem perquè la pressió baixarà de cop fins als 996 milibars, més o menys, i bé, el que arribarà sobretot és a partir del divendres molt de fred a les capes altes i els vents de moment bufarien de sud-oest fins i tot de Ponent, però a partir de migdia la cosa giraria ja al nord-oest, ja de cada divendres sobretot, vent de nord-oest. I bé, a partir de llavors, a migdia, tindríem pluges a la costa i al prelitoral que s'extendrien a la resta del país, però que sobretot serien moderades al litoral i prelitoral. Però tot això té tendència a desaparèixer el al divendres, que només tindríem pluges a partir de la tarda una mica eh, i coses eh, feble i a la resta del país només es volien anecdòticament aquestes precipitacions. Tot i que no descartem que pugui ploure feblement durant una bona estona. Temperatures, doncs el que diem, a partir de divendres, a la baixa, sobretot, i no que es podia presentar pas sobre els 800 i fins i tot potser, de, depèn d on es col·loqui la baixa, de 500 metres, eh, la neu. O sigui, tornant a tindre una altra dongada de neu, tot i que el C de component nord-oest, ara ho direm, per la precipitació del cap de setmana es concentraria bàsicament al bassant nord del Pirineu, on es preveu una forta nevada, sobretot que hagi de viatge a Viella, molt de compte perquè es preveu una forta nevada, eh. I fins i tot ja de cara al, al migdia la neu passaria al vessant sud del Pirineu, és a dir, població en bueno, comarques com el Ripollès, tot plegat, el Ripollès costaria més, però tot el, tot el vessant sud del Pirineu també es podria veure afectada per aquesta nevada que seria més feble. Mm -hmm. No, ja diem, precipitacions que podrien ser intenses en forma de neu a pràcticament totes les cotes, podríem dir, el vessant nord. Llavors ja de cara, de cara a diumenge doncs, la nevada es concentraria bàsicament al cara nord només, i la resta del Pirineu tan sols haver hi precipitacions intermitents també de neu en cotes ja diem baixes de 800 fins i tot 600 metres i al diumenge tenir un, es podria lliscar una massa d'aire bastant freda que podríem fer baixar molt les temperatures i això vol dir que la cota neu situaria pràcticament, pràcticament a totes les cotes a tot el Pirineu Què passarà a partir de llavors? La setmana que ve no tenim clar però el que sí que tenim clar és que les perturbacions no, no són un final que les pertorbacions. És a dir, un anticicló a hores d'ara no s'ho no en lloc. Sí que podem tenir estabilitat mm, transitoria a mitjans de setmana que ve, però de moment ja diem, fins i tot els mapes a llarg termini ens indiquen que aquest anticicló transitori de la setmana que ve es desviarà cap al nord i es provocaria eh, vents de component nord-est que aquí ja diem que són molt freds i que acostumen a vindre de companyies de precipitació. És a dir, molt de compte perquè aquest febrer continua comportant-se d'una manera bastant activa eh? uh -huh. com tot l'hivern Déu-n'hi-do aquest hivern a les Illes Britàniques és l'hivern més fet dels últims 8 anys i aquí hem, haurem de consultar els rècords de final de, de temporada però, però també pinta que serà un dels més crus eh? uh -huh. doncs estarem pendents de veure com evoluciona aquest hivern Xavier Segura, que vagi bé fins i mecres que ve vinga, igualment, fins i mecres adéu-siau adéu-siau Adéu d'aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres que us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, que esperem que una vegada més el temps us hagi passat volant i que us convidem a que ens torneu a escoltar la setmana que ve a Montcada Ràdio o quan vulgueu al nostre web www.radiometropolfm.tk i per acabar la jornada d'avui, feixuga i atabaladora, després d'haver aguantat insolències d'uns i altres, d'haver hagut de despenjar el telèfon un miler de cops, de no haver-vos pogut asseure al tren o al bus i d'haver hagut de parlar amb més d'una persona que ni teníeu ganes de veure, us proposem que us amb aquest tema dels Vampire Weekend Oxford Coma. Que tingueu una molt bona nit. Radio Metropol arrobat Catalunya